Слово 1903 година, Варна. Поздрав на всички, мои братя! Мир да бъде на ви! Ето, аз ви призовавам, помежду тоя народ, да сте свидетели и светила. Аз ви зная по име. Всичките ми усилия от дълго време са били да ви подготвя за великата Божия работа. Да развия силите на вашата душа. Да отворя ума ви, да разбирате благите Божии пътища. В това се изискват велики усилия, които положих за ваше добро, да ви избавя от висящо разрушение. Този народ Помежду когото сте изпратени от мен, е духом неразвит. Но не бойте се, той има добри начатъци. Аз искам вие да пожените плодовете на своите трудове. Радвайте се повече, че Бог е написал имената ви в книгата на живота. Аз винаги съм присъствал между вас и винаги съм ви ръководил. В трудните и скръмните моменти на живота ви съм близо. Да, Великият Небесен Баща желае вашето добро. Колко е Той велик и благ. Той всеки ден е изливал своята милост отгоре за ваша подкрепа. Послушайте ме днес. Вие гледате мрачно на бъдещето. Колебайте се често, опасявате се от напора на изпитите и често мислите, че злото е неизцелимо и Бог е престанал да слуша и да милва. Не, не турайте тази мисъл в ума си. Може ли Бог, великият и благ баща, да забрави своите деца? Но знайте, неговата любов към вас и към този народ е по-голяма, отколкото е била преди. Вашите души са драгоценни пред неговите очи. В този народ има той много деца. И за това вие сте пратени да им помагате, докато укрепнат духом. Моят път пред вас е отворен. Аз съм с вас наедно във всичко да ви помагам. Аз дойдох да се заселя и да живея помежду Ви. Аз ще карам всичко да се изработи за добро. Съдбините на този народ, когато Вие любите, са в моите ръце. Според поведението му, така и ще постъпя. Не бойте се. Аз не мисля да Ви разоря, но да Ви съградя. Аз съм дошъл да разруша злото. Да отмахна греха и престъплението от сърцето на тези човеци. Вие вече виждате моите действия. Духът ми показва своята сила. Аз работя и вие ще работите според както ви е дадено по силата и желанието на душата ви. Вам ви трябва още време. Молете се на Бога и Той ще укрепи слабата ви надежда. Вие се смущавате много пъти за своята насъщна подкрепа. Не бойте се, всичко нужно за живота ви е приготвено. Който се е, може ли да ни жане? И който се труди, може ли да ни приеме? Всичките земни богатства са на ваше разположение. Най-добрите неща в живота Бог за вас е оставил. Като изпълните Неговата блага воля, всичко друго само по себе си ще си се приложи. Но преди всичко имайте повече любов към Бога и към вашите братя, и повече чистосърдечие и искреност. Това на мен е най-приятно. Аз желая да ви гледам всеки ден. И вие да ме виждате, но душите ви са още слаби да понасят небесната виделина на моето присъствие. Аз трябва постоянно да ви се изявявам според състоянието на духа ви. Слушайте ме, братя мои, вие чада на Бога жива го. Знанието и мъдростта, която ви се праща, е за ваша подкрепа. Говорете простата и ясна истина. Готови ли сте за мен да сторите всичко или има още нещо да ви спъва? Аз съм готов всичко да сторя за вас. И в моето лице вие ще имате в небето най-добрият си приятел. Ваш Господ Исус 10 август 1903 година Варна